اگران و محترم و عرل کو ده شیعه القرآن محمد طویر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسن انیس سو تریسی کشویرہ دا دید ملائدو پتہ یا ساتی اشاہ دی توید سنت کے اینڈ سیریز مرکل دکان نمبر تائیس عبد الرحمان تعزان از دی مین چوک جانگیرہ را سوابی پروپرائیٹر انوار شیر موبایل نمبر زیرت انسانه ایکسه تاوان دست ایسا جان قسم در کنمونم زبا دیدی که شرک دی باقود آقا ایتیسا روح سابیتی نا آیت دیدی پاری مطلب دا آیت دام سورت ختم شرک نا اوشت با سورت روشنه ینادر نیا دغرل الله متول ولی مکول هغه لا د عبادت نه او په ټولو پیرانو کې لوي چې پیر چې عبادت شې اې صالح اسلام جوړ کړي وګوره اې صالح اسلام وې زمانه ور متول زمانه عبادت متول نو چې اې صالحات به عبادت نه نو کوم پجای شي راڅو کې چې نو ما تطدري یا کار چې ټول مګي الله نو بوی اللہ صد جو عبدالکریشو تاسو چی مسالہ بیان کران چی در غیر اللہ نا در متوائی در غیر اللہ تا دیم متوائی نو تاسو قومن سوئیو نو بوی دی نیشتے منتعیلن زمون در یا سونا باد لائل منا ادوی عرض اعمال حدیث نیو قرآن پاکتا دا مصیبت بورا لائل منا بیسا او عمل عمال سکشکی عرض عمل حدیث سکشکی وهذا قران ده ایتنا لا علم لنا مطلب ده خلق زان نصیبینو سراجه کرے واي ابادوی اعمال مردا پيشي بعد واي اعمال پيشي امبيار رسول الله صاحب ابادوی اعمال مردا لا علم لنا امبيال رسول لا علم لنا مشتم تل ی یقین څو بهار کو پوی علام غیوب علام زهر مواردیه امامک معنا چیو د ما بالغینه کلیراهه ورستا هر څو ځا غیوب جمع را وستا لا علم لنا مشتم تل الله تفا زبان کوی انتا علام الغیوب یقیناً اللہ انتا علام الغیوب یقیناً اللہ تفاق سبانے پوئے رائے انبیاء مسلام با پیش گری مغلقات الارد عدالت عالیہ قائم شئر او عدالت عالیہ کی تول انبیاء مسلام تیش گری او تول تالاوی ستاز و کمون سامل گریو بیا اتاز کنم نسو جواب کرو تازو نفس قالو دعای المنان نسول بوئی اللہ موتا پتہ نیشتے یکنین سو پارس پوئے کلیچ تول جواب بل کی اجمالن نقص در فرد فرد واقعہ پیشتے یاد کہا چو بوئی اللہ اے حساس جیرماریم یاد کانیمت نظمہ پتہ اپا موستہ امدد کرمی ویتا ما و جبريل الله له غړو ستامل غړو خبرې کړې څوک درا پر زنګو کې والی اخن مې وتاه کتاب اگر کړې مې نبوت والحکمه واعطانا الحکمه واعطيتك الحکمه تا ته مې حق نبوت در کړ او وګر مې پتو رات انا دلته مې ایا تا جې جوړ بچو تا د خدای نه پښان نارغو تا خپل کو جوړ وړه څلک مانه څنګه اجول زما په کو لو کېو دې او پدې نشو ماره زما په کو رد عل النصارہ سره کفال دلیه ته اجور تا یې او کل ودې دې له تبلونه زما په کو زما ورته دې چې د لکه ادا اپنکرمیون بالاسرائیل استانا چلکی را را دیزقا بدلائیلو بمکرور اغیطا دنسان خونر رسو تمش ہو دکی نو بیو کافرانو دینا جنو دی دا مگر جای دوسر جان ایات تا سزرکی مقردوری و حوارینو تا واحدی تس مرا یو واحی دا فرشتی را چندی ایو واحی ذرکی مقردوری موسی و اوحى ربك الى النحل دا غیت معنا مته په لاله غل فرشتان اوه <تصفيق> په معنا د الهام وای په معنا د غظور ځکه مې غظور د حواری نو سم دا خبره ایمان له په معنا زماته همبر دما نو دې من ایماناله اغوا څه چې موږ درته نه اده یا تا جووی حواری اي شاهد مريم کړه ته له تلری نغې وې ترولی گی موانگی خوانچا مائدہ تن فائراتون ازن د پر مانا دے مائدہ مادنی چې دے آگا شیر چی سرے پک لکی گی سنکہ بان اسرائیلو تکی آقا آکرا تو نمونتا دے اماللہ رولی گی نوی السلام خویر گی دلنا کریم کتان را لگی نوی ایمان را لگی نوی دے ایقواڑا مگا چون کرد چکرائی آخی باندی خودل کرو آخی مون باندی زان بیدی چی مون خواه خویوکی چکرائی باندی مل مانی کلیو نقلائی دی مولم دا اشرافاتره چی مل مانی شون تیار او مینا مذبوط شیرنو زمونگا زمون زون خطر صلیوکی چکرائی پا مون رحمت بزیاد اپوشو مونگا تام کرشتی ویلی اشو مون پر دیگوها نوی حیسا ابن مالب اللہ غبن مونگا راولی کمون باندی خ جیشم لالا اختر عيدن دعاله عيدنا بیا دا خوشالي یا ګرځي دي ها او چی جیشیا سرم لالا مشنان دم لالا رسول دم لالا انه شیطان ارزو او الله ذ خالق ملائکه ان چ پتہ اسو نو سوجي کوم ورکی پزنه تاشنا نو سزا ور جن سزا چې ما سزا د مخلوقات تم کوم بانده چیزا نعمت و کم و دا نعمت نا بعد بیادو سزا دیرا سکتا و دا زمان قانون دی چه نعمت پیو کم خوشحالی پیراوالن او دا خوشحالی شکلی آدالی کین بیاد سزا و کم او دا خوشحالی دیر مردو یا تا دا صحابه را غلیو اتا دا صحابه او تعالی کې اسلام صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوږو. اته هم ځان کې مازوبې دینو اساس جوړو. هغه د دې زمانه نه هغه د الله شکر او نصال. حبیب الله خان هغه حق پره عالم ایراد بابا یو نن راوسته او سپېته ورته پریوایچول. هغه سره بلبښنه زنین کړو. اغه موليانه تفتیل کوي اغه دې تا مسترکا دنه تقریبا وش لري کاله مخه یاران کابل په وله ګان دخله رحمتو میوه ډیره ملکاباس اغه شالي زیاتا سلطان ته غيو نو بیا خپل پرس پیدا شو اغه د الله د دین مسله بیان کړه نو پروتکل فکراسو کې شي دان نو دخله غازت خو جوړ شو راغی قسم کور شي حضرت نور سو کاله مولاته ورګړو په دا حضرتانو مشرکانو طریقې بوي ادا چپن بو ادا ولا دوه ورځ تر بیم چارو نور دین پکې نو نوخه غضب جوش راغی نو چې نور نو دې دې نه غهه په سارا ورګړو هغه چې ګوره به پستا نو غو دې به نورې په ضرورت کې او ولنگره چې بچلې دي نو په خارو د لنگره محتاج دي اوس هم نو کوئی اوس هم دا نه وایي چې موږ راځو په و او خو او د الله دین لپاره زوی د مسلې لپاره موږ دي حاضر اپ کافر موږ اعتماد نه چوک چا چې انکار کوو نو سزا به نه رسو تاسو کوو سزا ور کوو چې مخلوقات منه عبرت اخلي وینی واجبو عذابن لا واجبو ادم من العالمین تاس انقلاب پر دې زمانے کې بیچاره غل له کېدې هندستان د مهاجر راغله او ښاغه یو رضيو نو پاکستان کې یې شیخ اجدادونه د کفار وعاستا. او اغسطن او د یو ترقیو اوو چې نو باغي خونډای درته نو او تر بخارا مهاجرو یعن د الله د جن صلاح کړو نو فنور ولکونی کې اباد شي او شانتي زروځیزه کاله <سؤال> کېږه ما شمان دي تیږي اپازمګه هوټل فراسيشته اياسوګه صلاح انت مستي بنگلیاسي او پرې تر د ژوند کې روان دي دا ير د الله نه کې چې موږ خو آزادۍ او حريتي نه فلرتي چوسه موږ توبو او د الله په کتاب باندې موږ لږو ځونه ورو تازو بانده، نزو جن کارو کی پس دینا تازونا، نو سزا بولتن سزا، جنمی روکرین چاہتا مخلوقات، آیات تاچیبو اے اللہ، اے ایسا ابن مخلوقات اولار دے و عدالتی آلے گا قائم دے، اور تور مخلوقات اولی، دا سی اولی چی آئے ہو سرے بوئی چی ماسا خبری دی، اے ایسا ابن ماریم، زماز دیا نیتا تا خلق تولیو، چونی زمان، امور زم حجت روابی دا اللانا <سؤال> تا خطوط اویلیو کمون حجت روایو که اسازیو جا اسلام کلام دا دب ایو سری توائی حلکتا کنزل کردی نو چا غوی نا نو انکاریو که خدا دب کلامی انکار او چا غوی حضرت زما دا فلق استاد خلاف دا چرت زما فلق او چرت استاد خلاف او حضرت مالک انزل را دی او حضرت ما غره دا خی چیز تا د نو دې کې اگر عزت وکړه و عامر ا د یو کړه عامر او ځان محتاج نو دا دا سلام دې دې په دې ته هیڅ سر کلام, دی کلام شي نو دې انشاء الله کلام دادا ا د ام بیا مسلمان ټول نه احمد مودبین دغه ادب د انسان اصل خو دی ده به تر خو دی ادب د انسان چېانو فن د ادبي دا رو خل ادبي نوې صالح السلام په ادب کلام کې قال ابو ای صالح السلام پاک الله تو سبحان الله اما یشكون سبحان الله اما یشوفو الله تپاګي ندي مناسب ما لره جوام آو کې لې مناسب زمو شان سره داخای چلتا عبد چرته چلتا ابن مريم اغا زانت اولی شی جزه الائمه رما شان صره لا ما اکمونو لی مناسب مالا چون اغای چنی مالا مناسب و یمزه چما ویدی نو علم دستا و سیع اول دا دخلاء تسبیح بیانزو دخلاء عدق ادالا تسبیح او دا عدق او تسبیحن بعد عیسا به و سلام دا الله عزت یې نه ای ما کوم دي سمونه ننګرا سينمالا جو ما را چې مناسب الله دامت ورکړ مناسبه جزو ده تعالی او د خپل علمي وسیب یې نه ای ان كنت قلته فقد انت الله کمالی د ټپو په پدې بعد ذاته علایت عبادت به څنګه بل زو نشته نه زو او ایلن اصطاع وصیدی رب العزتا اندی مناسب مالا چواما آچنی مالا مناسب قیمزو چویلی مالا مناللہ تپارس پوئے پوئے پاش باندی چسرکمی تیری کی اصطاع ذاکی تکم دی زباقی نیم پوئا ذان عاجز ازان محتاج تور عالم اُلار دے قیمت خائم دے او مخلوقات پا تماشا دے انکا یقیننت الله پاس باندې کوې الله امر غو یو خدای مخلوقات چې څه کړتي نو هرڅو الله پته باندې کوې کتاپس لوی دي لوی لوی ما دیتا مغرا چې تا ما تا ویلې دي چې پم پدښوي ستاسو خلاف نه غفنه ده کړه استاپ امر کی چشه نه مننه دار ستاسو خلاف الله ما یې ژوندې او تاکی کم امر کرو مداغی کنیم چپ شوئے ندیو لیمان دیتا مگرہ چواری تاماتا تامات داوئی انیبوداللہ بلنگیو کلگا اللہ رب زمان و ساسو دے و بات بات طولی نظر نیاد غیر اللہ او لغیر را مدد کوئی او لغیر را مدد کوئی او فدی باندگوہ سوپولی کی موجود ہم دے نوار کلاج وائل غستما لرا توفیتنی دا پورت اکرم نویی تو نگا او ته پارجمان نگوا اپی آمان تا پتا نیچ دی دعوی عرضی امال لازی پینو عیسیٰ ونی پیغمبری خبر آده ی عرضی امال لازیت خوروان تا انتو عذبون دی کلام ختم شو دخلائی تسبیح تخدیص دخلائی علمی وسیع او اللہ لائق دی عبادت نقص عیسیٰ علیہ السلام وید او څه مخدوک باندې کوي دا سزا ورکې دی لالا دا سادي دا ټول الله تا ته محتاج دي جګې دا کوو شوکرې کوي ته سزا ورکې نن تا دې پراته ستاسو د لغوی یوازاني هغه په کانو کې ته دایته یقینانت غالب او حکمت والا مې په کانو ته دینا چاره څه دې انتقام واخر مسابا مولي او ته عزیزې تکا باخنه که نو تانا انتقام سکنیشه او کنه که نو دیکیت این حکمت تین اے عیسیٰ اسطامی سال دا حضرت عبراهیم ده ابو بکر تا اسطامی پشان دا عیسیٰ و دا عبراهیم ده اغا جنگان دا جنگ که قیدیان تلاندی دا بدرم نو حضرت تپوسو کچی سوکو نو عمروی جورا دا ورکا ارسو دا خرقر ووجنی لالیمان دی مشه کان او ابوباکر تاو ایت تصوائے ایت تاوام چی محافی کافی دیکن او آخرا زمون رونا دی گوئے کہ اسلام را دی او مال سراب زمون گا وصل پیلائشی نو حضرت عمر تاو ایت تاوام مثال پشانند د نو اده موسا دی حضرت نو چی کل تنگ شا نو اگو ادو رب دی لا تذر علال ارد من الکافی ندی آراح اللہ دی او کور دی بیمان اپنی اموسیٰ علیہ السلام چکا لطنک شا نو آگوے دیو ربنات میں اس علامو علیم علامو علیہ روک کے دیو بیمانو جمال دولہ ورکنو زکا ہر کور کے ڈلکے دے و ٹیوی لگے درے جنہ چارو خنون نو اے اللہ فرعون زکا سرکشتی جمال دولہ کر دے یعنی ختم اکر از تو پشاند عیسائی عیساوی انتو آزبون فہننو میں بادودکنو و کاله ناغدانوي چېخوا د مل د نیړوم اما په ټوکې کړړ سر را وړړ کې خوستا خوښه مافی کي او دا ې ابرایم وي اومننااسي په ان کا غپوریم زما چېنافری کي الله طور ته مافیو کې تو سی بکه او الله دارو دا چې پدهبل کې دنی تاري چل دی دې کبا جن تو نه روانې وې دلان دې ټول دا ویولي او موږ یې په دې کې امېش راضي وبشي الله تعالی او راضي وبشي دې الله تعالی دا یې کمه ویلوه ها غا یوم الف توحید سرت توحید اصل ان لهم قدم ا دې لپاره مزبوطه توحید دنیا کې دې دنیا کې پصلیت په توحید لاړو او د دې کې عمل نه با ته په توحید به وشړل اي عمل صاحبیت له نه په توحید بدل نه کړه رب یا سینیمت خلاصیت کین واقد نیمه رجا ستین واجعلی لنساء سلطان النزیرا الله ما توحید سره د ملک نه وشړې چې سبب د جن زمو توحید الله په توحید مې بل ملتذن کړي لسان صدق الله عجبه مې توحید کړي في مقدر صدق انما ليكم مقدر الله ادا توحید منزل کړي هغه بادشاہ قدرت الله رسول الله عليه رضايت یي يوميون صالحي سورۃ کے داتم مسله یو تعلیمات الله اذن تعلیماتਰੇ بعد اذنوره یا نذر لله آيو اګر نذر لې بعد دا څلور مسلې په صورت کې ذکر شې اپاګې باندې وضاحت او تشریح وکړه ا موږ صورت کفام د پایا هیڅ کې ودا او صورت کې ترېف په تبدیلولو کې داینګ په صورت امور اصلاح الممدته للانتصاع او تقید ورسره د دیش آیتون کی تقویف دے او دا تقویف دیت ترقی بیان کردے پترکای صرفو دی صلو رمیاتو گوری اوال لوگن دے تقویف ہر کئی صلو رمیاتو لوگن دے تقویف ہر کئی او دا بیروس تو واضح کئی سورة چی کلام بودی ان اللہ آتری والحساب فرابرسل حساب کی بیابتین رمیات کے لدين عرغن الزيادكي وهو ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله زر صحبكي سنوي صحبكي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاترين استعبى ضروركي ارتبطه عن شيء بأومات آخر إن الله عليم بذات الشدور رأي ارتبط الله تاجكم وملكم او الله ته پته دا لبا دکی دا سمات ول دینه جرهو او کذبوا بیاتنا اتسان چنکارو کو په له اصحاب الجحیم لسم کے زیاد تفسیروں کو اور دری دیر شم کے بیدیر زیاد تفسیر کے میرنید کے دارے بھی دری دیر دی شم کے کہ کم کسانو انما جرال لذینا یحاربون اللہ و رسولہ ویشعون فی ان یقتلو او یسلبو او تقتل ایدیم و من خلاف او ینفو من زاائد لهم في, في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم مستفي في قلتها داعي عذاب زي ده تصل يستم كي واقعي الكذب اقل من سوء ان الله يحب المقتسين داعي دا بيماننا عادين امرك يوصل السماات لهم في الدنيا اخزول ولهم في الاخره عذاب عظيم دلهم مخرب دم خاله چې نه د نیاز غیر الله کوي کله تقیق په دنیا د اخر دړه ويږي او کله تقیق دل بل کی تقیق په دنیا دل تقدر کړی دي دنیا فيه دنیا کې بے نظر نیاز د غیر الله او حرام خور لهم عذاب ام عدیم اولی دنیا دکر کو بیل آخر داریں گے ابی حتی سر احتم که وما اولائکا بالمومنین اندید ای مومنان چه نظر نیاز غیر اللہ فری آلام جائز کئی وما اولائکا بالمومنین ابی تشدید اولائکا ہم الكافرون اولائکا ہم الظالمون اولائکا ہم الفاسقون داب بیمان ظالم دے کافر دے فاسق دا تفوی و فتوی بیابی زکرتی زکر مسالہ دا خیٹی وا فمائی جنگ خیٹی بانی جنگو دیو جنب پدیر شورت کی تفوی وم زکرتی فتوی وم زکرتی واب با ایمانت کافری فاسقی ظالمی ظلیلی رسوائی عراب و نظیم تا دا اللہ حیل حرمت کی خلاف او تا دا کتاب رانکو خیزیون ظلیلی د دنیا کې رساید لري دا یې او انه کثیره مینه الناس افاسقون اډیر د خلکو نافسان دي د الله حیدایمت کړنه یو کم پندوسم او بېمانه فاسقو حرام دي وخار او حرامات راره دا یې درې پندوسم ان حبتتهم لهم فاس بہو خاسرین بربادی شو حج او با ایمانا غا حج مزیبتور برباد شا جتا نظر اغیر اللہ اتا تعلیمات و عباد اوکا نحبتتا مالون فاس بہو خاسرین برباد شو سامل فاس بہو خاسرین نشیت تاوانی او با ایمانا تاوانی شو تا پونشو پریباندی جتا پہل حرمت تی خلاف اوکا دان یوش په تمکی ان اللہ لا الہ الا الله قوم کافرین را تعالی توفیق مذر کړي او پرسه فلا تاسا ال القوم کافرین مغنم کیږي په کافر باندې فلا تاسا ال القوم کافرین بیا ثم امن وسم كثير منهم سمتاب اللہ علیم سمامو و سممو اب یہ دو ہوئی ہے کہ ظالم وی ومال الظالمین من انصار کالبا اسم دادینی تدردو زالمی بیمان چطا داکار کو ومال الظالمین من انصار انشتے دی ظالم لا امدادی ظلو من قبل لن لن لن لن لن و ظلو کسیرا دوین اللہ لینکا فرو وقلانتی شوی بیمان شوی انحبتاللہ الله انسغبتاللہ الله اللہ به غصو کا ادعم وفی العذاب هم خالدون عذاب کی معمی شئی دفراہ غصو غصو گراری بیمان او عذاب کی بتا ہمی شئی او دعلاب پا عذاب گراری دانگش پا گاتی ہے جی والذین تفروا وقذبوا بی آیتنا کو بردیوکا احکام دیداللہ حرام دیداللہ دو حقو قولا اتا اصحاب الجحیم یکنن دوزخی تپیدائی دوزخ لبیمان دا ایمیل میں زیادتنا آخر کے بیان کہی استا منزل بدائی او تو بداللہ دلبابتا پیشی دا تقریفی ہر آیات دا اس تفصیل پیش کری ذکر مسئل حل حرمت تا او پر حل کی زیاد قضاحت کردے چہو بیمانہ دارنگی سورت کے ترغیب فی تبلیغ ہوتے گئے لاس باب نیچے دونکہ دا مسالہ احمدہ میں ترغیب فی تبلیغ ہوتے گئے اور دا بیان اون کی درجہ خی چہ دا مسالہ پا د رحل حرمت مخلوقات تے پیش را اور دا مخلوق میں انہیں ارے انہو اللہ رسل سل کے ومس ترغیب یا ایواللذین آمنو کنو قوامیل اللہ شہداء بالقیست اکلا قدرے گئی شہداء بالقیست بیان ان کی شید جتو عید بیان ہم آیت کے وعد اللہ اللذین آمنو لوسکی اللہ اگر صلق اللہ چا غوادہ اکرا جذبو لارم سرگمیزیو زبارا مسلکون اوزم ادرگاہو لطردم زبار رہی کرا مسلکون فاعمل الصالحات لهم مفرط واجر عظيم تاج قوامين بالقص روزا اخلاص يتلوه جزى هذا فرائق كتاب بادرين اظهر فضيغ رسكي جنى نو دل الله دلرا تماملو شيء جاء يوم السميع واتقوا الله على الله فتوكل ځیزابت لا کولای په ماخې ښه په خړا ځان وساره ځما په خړا به څارل مې نه داش دا وا تاوکرا ځیزابت څېګلاره او لای ما وا دا ځیزابت دی واه دا وا تاوکرا لکه دې دوه اما وا داوګله دا خپلو ادا یې یي نو چې دا وا تاوضا نور پتی وای نو چاچي مينوي قواعد کړه په الله دانو سپاري ما خوبه مې شريږي زتو خواخره خواخره سپارلې دغه په لسمه اچي اځا کين نورن او کتاب مو بينه زتو خواش بارلې اراغه کتاب ارنګرګان کتاب مو مو بين زړه منور د ش اصطور کنکے بلاس کے بدے رنائیں زب کار کارلے رنائیں بدر سری او کتاب مبین بدر سری یا دی بہ اللہ منتبارد وانا ویخجم من الغلمات لن نور بیدنی اعظا رنائے در خرر, رنائے در خرر رنائے. کتاب در خرر ہے اخلق تیرول کے پوتھتے او خلق مذبذب دے نو خلق دی تیرول را اختا ویہدیم الاسرات مستقیم ستاک پوچے اللہ سرات مستقیم وقی خلق بتا. ام اصلا بیان تا ویہدین الہ سرات مستقیم الال اللہ اچہورت ایگی کم ملک تا اقراب ایس رنا و جتاب در سر ری اقراب در رنات و ستاب بیان مخلوقات او طبع خلق سرات مستقیم رہے تو چہورت نصب ہوئے آیت نلسم چہورت ایگی نداب ہوئے انتا قولو ما جانا فقط جاکم بشیر و ندیر او خواب و تاسوی منگا چا مسحلی بانی نیو پوکری منگا دو جدا ارتکابات کن چا کا او خلکو جاکم بشیر و ندیر جو ایک پخیر آلی نو تو ہے جاکم بشیر و ندیر رالم تازلا زیر درکوم مبارشی زیر درکوم ایرون تاسو رحل حرمتنا زب و خلال اسپادلے خلال مدی بخی عجر لوی بدر کئی او فالی توقع للمبینونی جاکم او تاظر کتابم نور رو کتابم مبین دے اجمل کورسے و ازیر ورکم چاجدہ مسلو من اللہ حرمت و نزیر ایر ورکم سوچ نظر نیات و غیر اللہ جئی نزیر راو رسے و خجاکم بشیرون ندی نزیر راو رسے اوغا بیان کئی پدھے نظیر بیان کے او پل منزل پہنے لی چھے نظیر او بیان اکر نمت کے اصلاب اشارت ترغیب لوگ دنوں زیادہ تھی آیت کن زمدر سے مگوری اِلَّا لَغِينَ تَعْبُوا مِن قَبْلٍ تَبْدِرُوا فَإِنَّ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ فَقَدْ جَاكُمْ بَشِرٌ وَنَذِيرٌ مُبِينٌ فَعَلَنُمُ اَنَّ اللَّهَ غَفُورُ او خلق و سر لرکو او پو خام جسی کئی جو دا سمیح او نظر نیاز دخیر اللہم کرلے نپوشی زبشیرم اللہ علمی اَنِّي غَفُورُ رَحِيمٌ زبخنجا میرے بالیم تو بوخ کئی چو قرآن اللہ بشارت بلکی دا نیز کے ترقیب لگولے دا س مس مې څو ورول وزم دي خدای مې داسې لګولې فالمو ان الله غفور رحيم اي ايمانوالو لهما فرتون واجنازم ن بیاوي فتوکلوا عل الله ن بیاوي کتاب انورنامدارک ن بیاوي ملته جلارش نوای بشیر النذير ن بیاوي بسم الله الرحمن الرحيم نبياي راهون شي اتحاد کو تمصله ور کو منصبشه عمل کې له شرك د کفر دروازو نه جو شي یا هيڅ شي دي دي لعلكم تفلحون راشي مغا بشي کامیاب دصلو فلستن شي سمو کانيو شي انزل قرات وققد مسلت رات او اس قران راغې وکانو خلاق شوناس موږ یې خلکونه خداه غفور رحیم دی الله وتعالس بحی خلاق شوناس وکولني ولا تشرو بیات سمان قلیلا راځي د خلک لمیرې هغه د دنیا راځي چې مسله په یاد کوې حرمت او راځي چې را مسله مې تورسمه د مخلوقات فلا تشر الناس میری غیر مخلوقاتنا مخلوق مشیئہ او اللہ راولے اتصال کی. کتاب راولے اتسلو طریقے وانزلنا الکل کتاب بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا علمون کتاب راولے اللہ روحان کتاب او خلقو کتاب کې نظر حرام ده دا یې آیاتونه هم حرام او دا کتاب چه خواه انجام بیشتر کی بیا پینزم پانو سمکی یا غیر زلین آمانو من یلتق من قمان دینی لسوکو آپاس شو موخ و کسانو پاقا درس کے ذر دو در کسانو خوڑیر پک مرتد شو عبدالی پاتی شو مرتد غلق ادل مسلح بیان نکرا فصوفیات اللہ خواب آمین پی راکیوئے سروانی سے کاجند نندہ امر کی زار فیا صفایتی لا بقم یحبون و یحکون اجلکن للمؤمنین فلا بنور مسلمانتے راکی مومنانو بعد بعد در می ربانی ائی تبدل کتی عزتنا کافرین فی نبی زبیر اللہ رضی اللہ میرے کی شکی واگن لا گلکان گلی شرو ش لا غاپون لو مت مصر عشقاند وعاشقاند دا را دیکھ پر حیشت کے مسیح جلاللہ کتاب پرانسو آخر لائا خافون علومت اللہ ذالک خضل اللہ یوطی الله یشا وداد اللہ خضل دے فإن حزب الله هم الغالبون اچا جلال مسلومن اللہ مغلاللہ دل شاک وداد اللہ فإن حزب الله هم الغالبون دار ریجل اخرائے دل کے ذات شامل کی او اگر دره چانه او تکامیا بهدره بنای پلای اوم الغالبون ردل الله اوم الغالبون ردیذ ضرور ردیذ ضرور سره شو اودل الله کی شو ا بیا ور پشه ا تیسو شیتم ولو انل للكتاب امنوا وتقوا کسو قران قائم کی اذان بچی دشرنا لکفرنا سیئاتهم الله مصیبتونو او تولکفی بیماران بجور نادار با مادار کی اللہ او مراز با اللہ علم کی اللہ با طاقت و قوت پیدا کی لَقَفْرْنَا عُمْ سَيَادِينَ تقریب محقیقین اللہ انت پیدا خریقا لَقَفْرْنَا لَأَقْخَلْنَا دَنَّ بَلْكَمْ جَنَتِنَا اِنْتَا مزیدی وے تیمم نبود گنج خدا بو تیمم نبود گنج خدا ہوئے کل جمع مزید اکڑے مسالہ دا محبذ <مس> رلی <بزیرونی> یا با او یارب د دې کې نیت او عبادت او دا قرآن او دا را کفرنا ان سیاتین ولا کنو جنات النعیم ولو انهم اقاموا القران وما عذلوا يوم الردی قدای قرآن جاری کی من فوقین ومن تحت ارجلین لند بنوخری به طالب وسنګاله ورونه دتخفتم رسلیا وسار چته نړیږي تو رب د راه د چری ما خام جا تیرن ریسو وی رو رکتا را مزیدی وی سنگا وی ما خام سارا ما خام سارا ما خام هر لا کلو من فوقیم خرائب احسان در سرچائی لا کلو من فوقیم تا احضل دقرائی کتاب قائم کور لا کلو من فوقیم فمن تحت جلیم لان دی بان دی اللہ معلول فدر سے رکی عدیا اور پسې اځ یو کم اویاث ان الذین آمنو کما وینایو کې او ځانوی دا سمېوالې که صادق با جوړي کله تی رای دال ولچی او منانا من دا مسلمونی دا ګرونی نه دي کنه د سمېواله سره کوي نظر عمل کی او عامل صالحان فراجا ف علی نوخو غن دنیان دا دا خدای دې دې خدمت را باندې کیي ولا هم یحزنون ان ویزغه وکيږي په چا په سری ارمل چی و چې دې دا راځي شه ا دا مسله بیان کړه تاسو وګورئ چې کله ختمي بشارت قال الله هذا يوم ينفصل الصالحون عنهم جنات تجري من تحتها النهار حالي ندیه خاص دی لڑا دیڑا لیڑا چه دا دروہ او موحیبینو آغکار دنیا کی کرو دا اللہ دی کتاب لهم فری اللہ عنہم ورزو آنها دا اللہو ایست رضا شم از دیبا خوشا لکم دا نجد رتش خوشا لکم فری اللہ عنہم ضبط خوشا لکم ورزو آنها اتا دیبا نجد ذالک الفوز العظیم مالک ہمیں بیلوی جو خوشال شی دندل کمه وی چتوی تا لوی منزل چه دپایشل مساله داوا للہ ملک السماوات و الارض واغات بر تعالی جواد دار تعالی مذہب چار نظر نیاز لکه و ما فیهن والله على کل شیء کریم اعوذ بالکوت والله على کل شیء قدیر طاقوا دکلل زبا مومنن نخلافو رئے کے و هو علا کرو قدید اللہ پاشیبانی قدرت والا رئے سورت سنگوزی نپاہ تریکی بشارتون اور دئی اور پاہ تریکی تفیف اور دئی چونکہ دا مسئلہ ایر و مدت مہگانو خلافا دا قرارو خلافا دا در خلافا او اغیث سر سامن دا قتل ہو دا شرد ہو دا سزاو اور کول ہو دا دی سورت کے لا اور دی, دی سورت کے انما ولي قوم الله حديث شريف جو علل الله پر توکل مومن حديث شريف کہ اللہ ان بر رضوان ذکر کا اشارات ہم پارے مدد پیش کرو اپ اشارات کے راز سرکی اور کہ کہو ولی ذات وازر ہر اولی ہر سالی داوند کرو اور پردے طریقے سورۃ ص ساتھ لسی کے تب بیان کہ مطلب کے صرف ظاہر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذي خلقكم من طين ثم قذره صورت نام مکی صورت تے مضور کے پس صورت حجر نا پنزت منزو سندے اور ترسیب کی اشپاگن صورت تے صورت فاتحہ یو بقرد وعال امران دری نسا سلو مائدہ پنزا تا پنزو صورت نا دے نمہ سکیر سی اور داشت پاگن صورت تے په بار د ترتیب سره د قران ene ترتیب کې فهملوږي د سورث مقصد نه وی د شرک مکمل شرک ناقص نه کړو یو اعتقادي اجم ته لی اعتقادي دې دا وای چې په ځکه 파ټی د کې د شرکو کې متکافر شه 파که تر اوسه نوغه کوم څه عمل وکونکي دا که پاک اید څو سره داو ساتي چې بغیر دعلان برسو ولی نبی فرښتاستوره ارڅي بغیر دعلان برسو جمع پهحال کړی هغه دراز پټره نو دې کوي شیر فل علم دې دې کې دې چې دا خیال ګرانو عقیده ګرانو نه کافر شه اپد حکم نه کافر جاي شه څو دا تراخښه ما لري حبڅوب زات دا یي پاکی ده چې دا او ساتي چې وګړې دا لاندې پرڅوک کار شي جاري ته پاره وايي چې تصرف اوه وغداری اختیار دا کیده او ساتي چې کله دې زیارتنه نه جنداز شي راړل <سؤال> د دې ما ته نقصان راکوري شي یا جماعه ځا نظر نیاز مقرشي او نوټو نقصان راکوري شي نو دې ته تصرف جو سړیدا دي د کله ز پلو پیر رمضان کم او आवाज او توکم ناور راشي په عبادت دې ته وای چې اغه عبادت قسمونه چې الله لخاص دي نه کسېټه شو منښت شو आवाज کړ شو دا عبادت بل چل او کې نو دې ته وای شرک اعتقادي اذن دې شرک پھیری له کمایې کې من کېست اغه سونه چې الله لخاص دي لیکن اندر عبادت شریک پھیری رقم ہے کہ من تو اب اس کی زنا اللہ لا خاص تھی لیکن اندر عبادت سے خاص اللہ رہے اور کہ اور تو بولتا ہے اپنوں منہ عبادت سے گادا اللہ خاص تھی اور تو بولتا ہے تصدیق کی صورت کے رد شریک کے مکمل خدائے سید صورت اول سر کې یو اتل سايتونه دي اپ دې یو اتل سايتونه کې رد شرک تقادي دی هغه صفات چې الله له مناسب دي هغه مفلوق له ټول په سبب دا هغه عقيده سره مشرګ دي نو دې کوي شرک تقادي بیا دیو څل نو لس مهات نه تر څله پوري رد هغه شرک پھیری دی اغه کار نه چې مشرکان وکول چې په سبب دغه هغه مشرکان دزیدل نو پښترف د رد دي د صورت مقصد رد شرک مکمل اغه صورت قران کې چې په هغه شرک مکمل رد کیږي اعتقادي او فیزي اغه صورت نه نام اغه صورت چې هغه د شرک پردسته دیر دلال علی الله ذکر کوي آغدلایت ارادنیش چې عقل مانی آغدل درلایږي جبر صورت کې دوره نشته 23 ادله الله په دې صورت کې ذکر کړي پرد دشر چې تاسو زما شید د عقل نه خلاف دی عقل پرېږوار دی داږي په صورت کې احکام د رد دشر کې اتکا دي ذکر کړي مکمل یو رتي دشر کې ځایلي آخر کې او د شریعت قادی راتګي به افسانه ها ینه اصلو قسم شرک یو دا چې په ارزو په الله او بغیر د الله نه بل څه په ونه دي دا رستۍ په پندوزایو کې مفصل جالم پارزه الله ری او پار څه اول رد کې پدریم آیت کې اودا ثابتې چې پار څه کو دي وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم فجاركم ويعلم ما تخفون <تصفيق> ده انسان ټول کار نظری کس نه یوه دغه چې په دې کې خبرې ده ته وځه اګر اندخلې چې دخلنه بارشي دې ته وځه د کوونو چې لاس محفوظې پلار سې واخلي سې ویني یا په خلاصي مله انسان اعمال د لري یاو دي یاد زر ادم دخلې ادرن ادم په دې درم آیات کې پا دیتریوارو اللہوی زبکو ہے یعلمو سرکوم و جا رکوم و یعلمو ما تکسپون کوئی دے اللہ پاکشی باندی چھرکی ساتی کوئی دے اللہ پاکشی ترکلین اوک کی کوئی دے اللہ پاکشی باندی چند امونو باندی یو اللہ دے پا دے ارسپوز یو اللہ دے او بغیر دا لانا پر زفوانا لے دیتا ہوئی اس بات تا علم کلی اللہ دا علم یو الله سفرے او مغروقات وہ ظاہر ان پوئے گی اور جزاہر میں بھارکے ان بین پوئے گی یو ذل اس بات تا علم کلی اللہ لڑا شو بیادین ذل کی پنز و چ په ارصو په الله دې الله اقول لكم indi khazainullah wa la alamul ghaib da zainzal allah sabitei jan la ilm ana re ke pegham barna ya ra behtar da makhluqat je nabi al islam de aghab alamul ghaib me aghab mere paw parsa apay اللہ اقول لکوم نوائے آنو انتاؤسا جماعت خلال اللہ خدا نی دی یعنی زج چارا ورکوم نورکوم لگا سنچے مشرکان وی زمین مینی دی نجمینی زمین و آسمان تیری ہم مشرکان وی اسطاب پلاس کیا ستی نو پیغمبر اعلانو کا اعلان ودے خبریو کا لا اقول لکوم اندی خدا ان اللہ والا عالم الغیب انو کویم پلوشی باندې چې معنی دی پورت د تصې ان اتبع الا ما يحللیا عزت ما ته چې فرایض کم امر وکي نزارې پښیروانی عالم غیب نیم زوت الله کم امر کوي نزارې زل یو څنګه سم کوي وعنده مفاتيح الغیب لا علمها الا هو آینده یو ګرمجوړی مقدم خواست اللہ غاز, دی خاص الله ز غاز غیب دی دا کون جان ذکر کوي اشاره دې ته ده چې علم غیب الله په پرزا کې بند دی او دا سی بند لکه تاسو بندوی بندوي او کال ورته وایي او اگر تعالی کون جان اټان سره ساتي نو دا یو یې مګر تر بل عزت کې بنڅه پارڅ په وا غره او دې ته الله تعالی چولل نو چې څوک د دا داو کی جوماتم په زر سشته یا دا داو کی جفلانېم پوهه نو هغه د خلای د ناسه دنیا نه وارسټه هغه په تعالی ماته دا دادر ته کی بزته او چکور علم دا اللہ ذات کے بند دے دا سوگ داوی پر سپو دے نو اگر دور از ایتے ہوکو لچا دقرائی دلاست گنجانی فضور غاغست دی اتالے علمات کر اگر صفات د توبی علمات کر مانے دارا قل, قل اللہ اقول لکم وعندہو مفاتحو الغیب لا اعلموها اللہ یو اللہ قوی یو اللہ ذرک گنجانی لا علمها الا هو نه پيغي پاسبانه مگر يو الله يو الله پوره او په غير د الله نه برسو نه پوره نه کو څنګه تي د ساتي جربل چلا طاقت سه برسو او بیا سلورمزل سلوراويات قول اول حق ول اول ملک یومی انفقو فی السور عالم الغیب و شادا و دی چې پاہشی تی پھٹ دی مغلوقاتنا اور تی دم دی سرگن مغلوقات اللہ عالم الغیب و او پین زنزل ابراہیم الاسلام بیان کی آتی آئیم آیت وزی عربی کل جین علمات کان لری دمارب دارش د پوئے بل سلطان لری اصل کې واسع الی پښانو کې واسع اناو نه اشاره دې کړه چې څنګه روح کې نو علمی رښت دا لHazard کې باندې دا د غځanish دا پیږ زلا نبه د مغيب کې د مسروقات نه علمي کلی الله له صاحب شي چې تا دا مدد شته مشرک تشیر کوي نړوبي دا وایي چې زمما دا څوک یامه د خو مده په ما په ودی او د ته زما حال سرګند دا د شرک له به په ودی چیکره دا چې د اوسه آتی چې بغیر د الله په پرڅ کې ودی نو چې دا اوسه آتی نبه دیم شړکی دیم تصرف به دا وې تر دې سته اچته چل جوړ کیور کړی شي نو دیم په دې صورت کې نبه د شرک په تصرف د لسمهات نه شروع قل لمن محفظ سماوات والأرض وحفظ افتحارك دي فروكتا قل لله نحا يوضى الله افتحارك دي يوضى الله افتحارك دي نبول ما سكنا في الليل والنار وهو السميراليم عدخوية عطابدار دي آغة صوب تشفق كريق رأس زکر بعضی مطفقات بانده رو جا لکا منگا اپا بعضی باوستی امریکا مطلب داده چې زمانه کی سوک دین و غد اطای منقاد کی دطرا اشتیار کی بین ذر ولهو ما سکنا فاللیل والنار ابید ریم ذر کول سمایت وعیم سزکاللہ فی تا تعلون دن اقصان باد راو چت کی سرخود کی گیته گیدل کی فلا کاشف له الهو نيشته لتون کې د دې مراد د دې تقدير خلال نه بل څوک او نيشته به فلا وایي چې زه یو ځل ورکم زور نه کېرایم دغه ني مرځه اوره ما مونږ شي لا کاشف له الهو نيشته پلسونکي د دې بلا نه بل څوک یو ځرا د ها بغیر زمانہ بل سب پر آلیسن کریشتے قضم عرض راولم تکریف راولم نزدیر لرکون کے بیدہ اللہ نے بل سب پیشتے او صلو رنگل آیت او صلو اختم قل رایتکون انتاکم عذاب اللہ بغتتن و جارتن وہ آیا کہ عذاب لکھو آئے سرگند رائشیہ پٹ نسو گیتی دل اللہ کی نسل کو آ عذاب کرای شي پیل شروع وې تا ز الله را وړي نو عذاب بغیر د الله په څوک نشکولې یو والله دې دا غا ز را وړي او سرلغم ځل سم کېد می غیب پیغمبر ته چی اعلان وکما او زو پاسه ووري نو تا کې په تصرف کې پیغمبر ته اعلان وک زماښ کړی نشته اته ولاو نن دی اته سایر نبی د قدیل امر و وبينكم خلق د اعلان وکه سما زخه عذاب ویش چتا زغاری نما پر او سه و فريش عذاب عذاب یو د لا لاس کي یو د لا لا کي د فرای داس کي عذاب شته ا زمالات کي ني عذاب دا عذاب یو د لا لاس کما پہ اختیار کیوئے انہا ما کو با اُس عذاب رہو لے کرے ہو خود اما اللہ اس عذاب نیشتے ہیں دا یو دا اللہ اللہ اس کے عذاب دے اب اغیر دا اللہ نا بل ست نیشتے دا رنگی عذاب قل مئی نجی کوم آئے تا دریش وی تا و آیا سو و دریاکې اپوچې کې چغره مرز کوې یا والله وللہ یحذیکوم مینا و من کل کربین الله خاصی دا دوه قسمه رد شرک یا دا چې عالم فارشی الله دې او بغیر دا څنګه ځای اتم رد شرک په تصرف وادار متصرف یا والله او در دې کې پیغمبر تلوي اے پیغمبران بالا طاہر المغربنی او پیغمبران بالا خار کو توائے زمایش یارنیشه متصریچ یو الله دې دیم شرف په دعا رمضان کول چې موږ شپږ دې رمضان شه رمضان شه نو دې دیم شرف رات کئ چې زرم رمضان کولو مالک یو الله دې او سمستمه اج کی شروع کئ قول رائتاکون انتاکم عذاب اللہ تکونت سا غیر اللہ تدون کہ بل برا مدد کوئی بل بستا سمدادو بل برا مدد کے بل بستا سمدادو کی غیر اللہ تدون بل برا مدد کوئی بل سوچتے چتاسو اغطاوازو کی شرا مدد شرا ورسل یو الله بر مدد کی ایو اللہ را مدد کی ایو اللہ اصطاسو کار کئی دارن کی دریش پیتر کی قل مینجیکو من منذر محت البری والباحر تضعونو تضرونو خفیہ صوب لیت جتار قلع سئی ارا مدد کوئی غللہ یو اللہ را مدد کی لرا مدد کوئی غللہ یو اللہ او اواغ اللہ را رسی ارا کی بغیر دار لانا بلغا مذکول ہو را یو اغطا و فریاد کے او غبر رسی او بیاد پیغمبر تا امر او حای بیدا لانا برلا مددتم یعنی سنگ چلائی شیر کرت کئی نو دارگی پیغمبر تا خیرن امر رسی آیت یویا قل انا دو من دون اللہ ما لائق ينفعونا و ا له مدد کوم دې دلانا چې نه فایده راوځي نقصان د پوه کې شي بلما دا درې شرکا یو دا چې په ارزه په وغه الله بل څوک نه دې پوا ادم واغدار فرض کې متصرفاری ګره الله ابل څوک په نه متصرف نشته ادم را مدد کورواله یو الله لا یو بل نه یو ابل زوګنيشته اپور دې درکه پیغمبر نه کړه عالم غیب نیم متصرف نیم مالکو الله نیم رحمت کې ګمځنا دا انګي شرك ال عبادت اغه دې کې چې الله یو الله له پکار دې یو الله دې اغه مددګار دې عبادت مجلس کې ګڼ آیتونه راځي او بیا خیر ختمي چې عبادت یو الله لپاره کوي عبادت څه یعنې په الله سره یو درامد کوو دوا اوازدار پر سره یو او د دې اخیر د خلاصو آیت یو 116 دی قل ان صلاتي ونسكي و- نسكي ذبحتا اعمال قربان وجمع ومحياي واخير زمان محياي جنة ومماتي حسان زمان لله يرضى عني رب العالمين لا شريك له وبذاركم يرتو ماتي دا مصلی اول المسلمين دای کی صورت کے للمشکین وغسلوا رجال عافی کمشکین پنیکان بندیان سره د ابراهیم علیه السلام په بیان کې دانګ غث کومشکین دستور ابراهیم په بیان کې چې د دستور راځي کړه دانګ مشکین چلیکان بندیان دیوري دانګ قرشتین یو له دانګ او صورت کې د مسلره توحید ذکر کوي څو ذره سره د لزله تلک عاشره کامله فاللز دائے کے مسئلت ہوئی یو دلت اول الحمدللہ ستائنم اکونت زخرای یو اللہ علی تدا خستائنم اکون صفت تخلائی توب داوکم تا پیدا کرن تر زخرا الحمدللہ لایت که حمدن علی اللہ عدویم دلو اللہ سمایت کے لا کاجب لہو اللہ نیشته ډېر کومه کې له مگر الله الحمدلله لا اله الا هو لا کافیا یذری الا هو یوزن الحمدلله اوبینزل لا کافیا لهو تمیر ذل تراجیری لا کافیا یذری الا هو نيشته مدددار بغیز الله نه بډې اوبین نو لسمه اتکه قل اینما هو واحد لا کاجفہ لیل ذرر الاہو انما هو الہو واحد نیش تے لرکون کے مرض اللہ مگر یو اللہ انما هو الہو واحد عوام زمدگاری کے عوضے دادرے والا یاد الحمد الحمدللہ لا کاجفہ لہو انما هو الہو واحد یقیناً آجت <عای> صلکولوالای کیو دے اب بیاد صلورم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب العالمین نستعین در رب دمخلوقات یود وخواستعین بکون انتا صلور رب سیوزائی کا الحمدللہ لا تاج بلد لہو اللہ انما هو الہم واحد الحمدللہ رب العالمین لایکت حمدن دے اللہ در رب دمخلوقات اغاللہ چیز مصفتو نے نمو بچ کری یو اغمالک احمدن دی اغلی اب پین زمزل آئے تو دیوئے کے زالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خوزہ پین زورے دو ہو دے گا الحمدللہ لا کاش بلو اللہ ہو انما ہوا الہ واحد الحمدللہ لا الہ الا ہو بیدہ اللہ نے برمرضگار نہیں ستے ہم یو سد یو معفی خود سبحانہو و تعالی الحمدللہ لا کاریب لہو اللہ ہو انما وہ واحد الحمدللہ رب العالمین سبحانه و تعالی امم ایسیفون اشپا لا الہ الا ہو خالف کل شین گمزل ابیا تمزل آیتیں اثر ہو لا الہ الا ہو یو اللہ حاجت روا دے لا الہ الا ہو لشنہ حاجت روا بید اللہ نا یو اللہ مددگار دے ایو حاجت روا رب اللہ لا الہ الا ہو ابیا نحنزل تعالو اطرما الرما لیکم ربکم اللہ تشکو جاہا اصل مسئلہ ہو بیان کام اللہ تشکو بیشیان قلائے ذرا کو بلسو یو الله برا مدد کن انا لسن زل قل ان صلاتی قلسکی و محیائی و مماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہو دا یولس دا ویدت دا ټول صورتی چلو لے پدے ا دا یو لسکون کې مزمت دي اوس اول وایا الحمدلله شکر دې خدا ای ژوند دې ته رزق دراږه خو دې راته سرګې دراږه ود دې راته پدې راته اروغ موت ساتلی الله الحمدلله بیا دې زل لا کا یفعل له الا هو شيخان کی مشکی ذکر اذکار کوي هو هو نو تر ته هو سم لا قاجفة لذرر اللہ هو پر لا الہ الا هو لا قاجفة لذرر اللہ هو لما انہیں زور والکے جناش شرکل کرنم دوری یہ لا قاجفة لذرر نشک اقرادستون کے اس مرض با اس تقریف اللہ هو ہو کا تا سورت عام دلل اس نے جستا اگر سامشی اتا خضل عام دا لس آیتونو نو کری دا وزیفہ کار لغن دے اوکا ماتے ہوئے لائنسے رسلو کی تابیش دے مایاو ویداد اسمائیل شرف پھر سنگا مہداد لسو ریاد لا کاجبہ لیل درر اللہ حو. انما هو الہ وائد الحمدللہ رب العالمین سبحانه و تعالی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا شریک لہو انما حياه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له دا لفظ دې ورځې او په دې د زکاته سورته نام هغه سورته چې مشرکې لړګوله ده ناس او زين ته توहित ورته ده نه کړې قرآن کې لوی سورته پرد مشرکې او کثرت د ذراعل اده مشرکین وسلو ورته میراث دي کار چا د ستوري جامد کول او چاکا پیلان او چاکا نکان بندیان او خسرور و را داخلی حدیث صورت کرتی او خسرت تا دلہ و عقلیو ذکرتی دا صورت پر منتاز دے او آغا صورت یو دلنا درشو حدیث گرادی صورت نان چرا تو ناویاد در فرشتی دپار دی اخترام دیدی صورت جرنی سر را غلی دا دیر لیو صورت تے او دا اصر غمصد جنبیا علیہ السلام پہ اللہ رضی اللہ glorious ا دې paragraph رضی اللہ چې خلقو زره نشرک لږی انا دا سورته وما سبقت تنیر را استاد جر کرتا اہل حرمت په کې اند نو اس هغه اصل کیده سمات یار کلا چې یادوش عمر منت دی ما په دې ځای کې ادانې جماعت جوړ رد رض شوبه السلام درویت شو ال عمران کې اپولته دال کتابو امور به وسوب یان شو جدا ټول شو نه د سورته کتاب لري دا راځو څنګه سن مسلې ته وکیره یاغه صرف ملکې دوی ازین کې توحید نه کوي اغدا سورته او هغه سورته په هغه کې د مشکینو ډیر اعتراض نه دي چونکی سورته ترد شک ده نموشی تین بلوشیوی ہے دروش زائے کے تازموگری قالو قالو اعتراض روے کہے قل اعتراض کی چوہتا پیغمبر سنگے قل اعتراض کی چرائی کتاب سنگے اقل اقال سر ہوئی دا قال اقالو یعنی غم آیات کیو گورا وَلَوْنَا دَلْنَا عَلَيْكِ كِتَابًا ذا قال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين کتاب پر درو غوی پیمان مې کتاب راو لګو نو دایوه په ذریته راځي دازجا جمعولي منګلبان یوته موږ په دې جادو ستا مفترایي نو کله تراس کې قرآن چیرې قرآن ستا د نه جوړ دی او کل اعتراض کوي په پیغمبر چې پیغمبر هیڅ دین نه دی کله اعتراض کوي په او کله اعتراض کوي په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبرات درښنه آ ایتو پېښتم حتا اذا جاءوا یذکرون یقول الذين اپرو ان ھذا الا شهر المبین اکہ قران ته جاجوئی دله پیغمبرتا داغه ته کله دا مسله بیان کی نو تا تا وکلوئی یره جاجوئی اوسره نو کول یشلی اپار یی جاجوئی سرې پکر دے خپل اور کئ اپو ها بهوی حالت اور سره اوس کی دم کی مننو خپل نه منونو زاله مزل اکر اکر اس کی په خبرنبار او کلا بابیات چگل او ہوج من سفگن کو آفکیت لفقالو یا لیتنا چوشتمایت کی اکلاوی جون خدا جون دے وقالو انہی اللہ حیاتونت دنیا آتے او کم دے رس وقالو انہی اللہ حیاتونت دنیا جون کرے نا جون دنیا دے نا دید موند منکی دانگی دا درو یاد ديږي او پیغمبر کوي اوایا کو او اوایا دا جواب د درې شپې ته ځای دي دا وی اتر ازونه او جوابونه د شپې ته ازګا د نور عمر یو درويش کاړه نو مطلب دې ترې چې درويش تعاله عمره ټول عمر باندې او د شپې ته جوابونه ټول عمر باندې جوابونه کوي دا وغره کوي نه اور صورت جپاگے مناظر کی مناظرہ را ادمو شکین شبہات کی رتئی اور صورت انا زرقشیوم لکھلېږي یو سره علم کلام زوري د صورت د هم دونی فدې صورت کې د مشرکین اعتراض نه جوړونه داغه صورت کې کثرت بدلایل ګن دلای د ذکر کئ یو دلیب خلقت سموات او ارض ذم اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُحِينَ دِرَيْن اللَّهَ فِي سَمَاوَاتِ وَالْآرْضَ دا ټول دلائل تدير ذکر کی دارئے گے سیرو فِي الْآرْضِ وَانْتُمْ هَنْدُرُو كَهْفَكَانَ اَقْوَةِ الْمُجِمِينَ دارئے گے سورت ذکر کی, کی دے مخلوقات او عجزی دیر پا بد الفاظ عجزم دی نور دا عجزائی لگا آیت بیار ذکر کی اولا غیر الله اتخذو علیان فاتر سماوات وغیر دری وغوا ولا يطعم و لا يطعام اللہ تعام ورد کری و لا يطعام اللہ تطعام مطلب سو اغطا سے چرا مدد کئی کونو اغطا عام کری ادائی تعبیر دا غید قباحت نہ کرلی ودائی سے لفظ صرا چه لفظ نشرافت دی مطلب زه طعام تیوک زی لکرده جسی جوڑشی، بول، مطلب دره اغا تیچ رامزد که اغا خوغل کئی، مانای داشوان، دالت زی طعام زی کرا را را، یرزو کو یو تیراند، یو تعموی را را، اغا تیچ رامزد کئی، انو اغا خوغل دورا داغی گیر بول، اغا داغینا او دا غیر تحجیل کرد اگر تین تیره مدد که تو های دا دلنگر خورده لک نا دلنگر خو تاوره لیولا دلنگر خو تاوره لیولا پیر خو اله لنگر چلیچی تو اله ولیچی که تو ور نکن دا دلنگر نکلیچی نو دلوی سرش و دلو سرش مانای داشت کن دا دلائل پلائی تیش رای مخلوقات تول متحوم دے پلائکور کڑش را دے اتول تائم دے خوری مخلوقات چې دوڑائی خوری خوراک کئی ناغا کو رزب خوری ناغا تاعم بول کر دی نتاقرا شرم تال انزر دی اور داغا لنگر پستا پیسو کر دی اطلا سمیت وهو القائر وخوف اعباده وهو الحكيم الخبير الله لذرور اغليه حكيم الخبير وهو القائر ذرور رب العزة فيه بل حكيم الخبير دانك اتمدرين آية اتمدرشم اتم وما من تعبت الفلاد ولا طائرية بجنائه إلا هو نمزاركم دانكول ا تاسو مال مګی تلوي دا مارغان اقاصو ټول ټولایزور کوم ټول خوږ خوراک ور کوم ان یو خوراک زماره او ټول دوستاسو زپې خو دم هغه مر مزوق مطعم چي دی اگره بلای داویږي وغسرې ته در کوم ایت فصل اځم کوم دا سره چارې دی بیا ور پسی اره ته کوم نه تا کوم را بوله تا تا تن وجارتا پار صد ز ادا کرنا ز کوم د بل صد مدد کې خپل پاس پوزي ا ایت یو کوم فعرز پوزم اللہ في کتاب مبین اور پسیفل و هو اللذی اتحفا کم دللیت دشمیت چاپ قاق کری لئی اپ جارا وستو و هو فوق قائبا دی و یسو رای کم حفظا دا سوق برشتے را لگی و المیون اجی کن من ظلمات البر والبحر کوچالون دا سوق دیدو بولو نقل سری یو اللہ مرد گال دی ا بیا آیت اوه دیویا حالات شما واځي لازم الحق چا په کې اسمنه مزمکه وې او مه فرق او هغه الله دا د پكون سره ارغبان کیږي دا كون کی داسیا دلایله شي زکم دا زکم دا زکم دا نو ته چې څوک یې دا نو چې شمو اوخه نو سورته کې قسم تعالی الله او دیویا دارنگی صورت کے دمشکینو اگا صرورو آگا گردے انسی کرکی پرشنیدی محتاج نو لیرا مدد کوئی زمدی محتاج نو لیرا مدد کوئی دی محتاج نو لیرا مدد کوئی انبیاء محتاج نو لیرا مدد کوئی, کوئی, کوئی. ایجوز دا انبیاءو ذکرکی دی برایم علیہ السلام پاکیا دارنگی دا سطورو دا دا بیان دا فرشتو روستو از جناتو سول دی معتا ایتنه غلی را مدد کے سیقه دی صورتو لرد دی شر و اثبات دولی دی صورت چاگه دی شرک درد دفاره چلو رشا دی صرف او پاگه کې د شرک درد اقصان دی کیا اقصان دی شرک درد کئی اپ دی صورت تا دلو زکر کئی اغیو صورت ینا آم دا صورت اغه معظم صورت ته قران میږي او پکا تا دلاو سره انشاء الله چې صورت خلاص کمه غوډو بیانونه سمېږي کوم لکه ما ده کې ما به وکړم اغه بیا دلارو ته تاسو ما لږی مې من د ترجمې کې وزن نشاندې کړم ځکه چې دا کې یو مسله یې پېښه ده او دلیل یې سم پېښه ده کسا تا دلاو اثبات ته مسله په دې صورت کې کئ مونږه راته نام لرسته نو یوسف د خوب راغې نموږه غریمت وګڼه چې له دې ورسې کیږي نو کله چې سارنا ترماجګره بازار شو نو لنګې به کله کله راغې خپل لنګره تانې بعد موږ یې خو به ډېر خوبه نو هغه به ډوډۍ کیار شکر دې الله چې دنه په اخلاص خو نو دې سره کیږي انا بس کوي نو ا لنګي ډېر علمو مال شه راغنه ویلو ډېر علمو دا به خبر نه ګوي اولنجل بیر په هو دا واتو که شنو به لورای په هو لا لورای سو غره دا درځه خپل کې له او ماشن جه ماشن دا صح چیز کوم دي تر نو دا دی له انادما یو وه همته زمیش په څیر دل دی دیو په دوه مېشي کې موږ وانه دی نو هغه برابر وروډي تیار دی صورت عام لستیش مم پرشید پونا که نا ادرس اپنسرکی با تصویر بر آقا چاری کترینو نو سوکی دیدلیو او ټول مول ریناسی قتل کتا او کل کل مم قرآن مستی که خودن رسو بشوندو بشون نا باڑا مو اگوا بادا چا رویتی ریشتے مم پو می دیر تاری که نا مم گا قرآن کیا خود دار رو رو رای مو خودا اصابه که اشتا حرسلو نا پیم مزاری موږ څنګه دلته سي بදුنه موږ شکر وکړو چې طراي ای خیمه تلونې آرام په موږ یو د سانه تر مليجر ودارا بغیندو چا دې وخت کې زه مخ کړالم جراالم نازل سي بسم الله الرحمن الرحيم زه او خبره کوم ماي کان ورته که وبښته نه ما یو څه هم یو خبره کوم ما خو غوډیده ما څه دی په قیامت قائم شوه ز پېشمان د خدای د بار کې نو زه هیڅ مریږم دا سي نه پاتہ سماکا الله یو لريږي نو زګل شم نو بیا یو لريږي په ماجه الله سازا ساز به لري نو الله یې ته خبر نه تا او سر ته نام مستری سوره الرحمن چې څو کولوري او کلیه کې دا ساتي نو زغله زما دا قانون دی شداس صورت یو سړیز دی کی ازین ته پرزی نو زما غره آزاد نه ورچی یز دی صورت کې شرک رد مکمل او پاګې درای دی ا شرک جسم دی شرک هلم چې تغور فدعاء فلی عبادت او شرک پیری وروسته انشاء الله وکي دتا صورت جامع صورت دی اپ دیو په دې ته مې دې ته چلی دی اگر جاد مسالته قتال دیو امور متظم هم غوم پکری شي او دیکي په يو تنظیم دي یاغه تنظیم د مجاهد د ترينين دي کله مسله به نهي نه پاو وسو راځي او او په دیک لکی کې سړي ادا په صورت کې د احاد نزول دي که سره دې صورت د مقصد نه خلاف کیه مداغه انجام و د صورت په خپل نه دی روان بل هغه ته یی کایې تا څه صورتونه کې دي دا یا له کتابات هغه دي نشته بلکې عام مضمون روان دي لاسه هغه یو زاید ترادیکي چیز شي چرته هغه باندې ادن لا پېښې هم یې نو چې ان شاء الله زبن دا پنځه صورتونه الله مسندګر دي په همت هم سمان استاینه یو ستاینه د بندګیرا لپاره شریفانکی ډیر زامند دي دا ستاینه د خوړل د وینو تاثیر څه چې ته دا مرایي چې الرحمۃ د خوایره پاره ده نو الرحمۃ د خدام راغی نو الفلام د عادي اغه ستاینه چې د خوړیتوب مناسب ده چې الله تعالی مدد کوي ته نه بنقصان رسی استاد تاسو خیر او شر دي دا ستاینه د خوړل لا دونو دے اللہ وضات کہ پر اکری دی اسمہنن علم کے مرک کے فاضحے رب العالمین لے دیو عام دے او خرق السمات اور داگی جزد دے اصل دا اگر دونی دی تیرے اورنا تیرے یلی شرک و بدعات آرانا ایمان اللہ کر دی سمت دیتا تراکین لے چا دین اپاس کا کرو انکار دے نا نا دیاو ګورا اجسان چې کافراندي ضرب سره نور برابرۍ عدالت یا دیو الله سره برابرو تاجيل برابر کیته وایي بیاو ګورا کافر ضرب سره نور برابرۍ دیوږي تاجيل برابرول لا نه عادل یې نه پدین برابر معنا یې دارک لانه عادل ده یعنی پدین برابر ده محدثین چکل ده یورایی ذکر که وکان حدود ده ده پدین خبرابر آقای او صحابا حدود دی دا غیث چا غیث پدین بغیر در وافظه نا چا غیث صحابا ده تعدیل خیل نبید آقای و پدین نو برابر ده لکه آقای دین تواگید و فرق دوره ده چه رواقیزو پا خل کتاب کې دروش الزامات رکولی امودودی پندش پیتی الزامات پا صحابو رکولی بعض خلقوی نقل کره ری اما کم و زمج شیخ طعا منصفو دا گنگ دا ما داغر دا کی دارا وی ما نقل کره ری دا دا لی شیخ طعا اور دا نقل پار کره تا جی دال فادی کری دی شرک نا اشاعت را دی کری دی که نا داستاپنی دی مطابر دی تا سر پاید غلیشن وی او صحیح جی ایتاب د کی نا خود دیر پا لی کی چی دا مسلا دا تا پسند دکانا اتا پیوکم کری دی پیزا توباوکم دا مودودی آوالین وی دا غوی نقل کردی نقل سلا یعنی در صحابو بدی خورو را خلقو تا چرا خلق کو بیئی چه صحابا ناکارا دی او دا دا اگر پاسنگا یا کنو پاسنگا دا دا دا دا دا اکلب ہوئی آئی پیچھ پڑو علکی او سرے انت تاریخ انت تراکی نمولا بورتا سوئی تا سبا سوئی دی اما اسبخین بس ہوئی علا بنتا تا خیصلہ ہو چه تا سا آوئی سرمی موسکرے ہو د چې موږ دې نو بیس خبره ده به او مسلمان سره به او وقار دې چې تاسو سره کوم څه دي شي هغه پیچوړو ته دا جواب لوچاپه ځنه لري خو کوم بانا نه وته چې دې مردود سری دا جواب وو دا نقل مزګي یو ځای کتاب لکې نو خپل مدعا ثابتې کولو نقل کار او نه نقل کاری کې نه کذابینو خدا غی نم ناقلی کتاب نم ناقلی وی تفقات رو قبرہ دی کرتی دا واقعی دی که زعب وی مطلب دا عمل پیونکی نمودود سبالی رسلے انده قرآن, نقل كي قرآن, كي قرآن, قرآن نا نقل کئی که قرآن کی قرآن وی دی موسیٰ ساہر دی نو آخواد دیل پیش که چه قرآن کو تساہر وی دی نا قرآن کی وی دی قرآن وی دا پر غون وی تساہر دی مودودین د او کتاب والاوئی دا, دا, دا درغجن بیان دے د دے قوت دا بیدینو داکار دے جنہی صحابہ دے بدنام چی او ماسٹر د پنجاب دے بدنام نی د دے پاکی د لون دا دل یادی لونا یعنی خدای سا برابرول برابرول پسکی تیو سفت سرنچہ خدای پار سا پوئیگی دیم پار سا ازو دې د غلالا <سؤال> سکنه ونوځي غلا سکنه دې رب دې میادېو او د عدالت څنګه جان راشد معنا ګرځیدل رب نه ګرځي الله راز ته چې فداای کرته او دا کټه بیا مقرره نه تا ساده مرځ اېونې تا مقرره الله زګه ها چا غل پېښه را مرات دې نه قیامت بیا لا وګراته شو شکوي ځکه کې دا دورو دلال لخواشته الله غاته اسمان کې علم دا غدي اتصرف ابو موږ کې ویږي الله سغفارس دزر کې ساتي چې په خپل وايي د اجنامه کوي دا زوی ورې ذکر کړو چې کله دلال ذکر شو نه اوس ضرورت چې دلال زغلی دي اثر د جلال و بېمانه مخه ان دراغله دیتا ذلیل ذلاله دربنا مګر دینه اوختونکې قانون دي کله چې دې دې بیان وکې نو دوی په دې ګټور ته د جردری فېشته چې صاحب په قران کې او وسطن عادل او کذالک جعلناکم امته وسطن موږ صاحب او تاسو راجری نو ورته باغي اس بلم الزام نه پادشاه اف الله انهم نو دی وی ير اکری خوږي کنه خدای و اکری کو دا دې دا ټول جرمونه دای په وخت قران ورتا شو جزایدا ټول کارونو دای په وخت جرم ټول کور تری جرم دې نه اکه په څه دې کینی جرم دې دا غي فرای معفری په سبب چې صحابت ته پیغمبر دانه چې نه پدہ کول داری د جرم په ثوبه د حضور باد لعن الله الصلو علی عبدن حضرت متوی یقرن خدای ته بدرانو ولې عمل پوره او ته چې څوک یې نه غو کوي ما مفری ان ده دې تاره له سوجی د دلایله ربنه مجد دي دا ویناو دي ځمکی په حق په ظایع حق مقابل له باطل حق ظاهر حق ثابت دروغه په ثابت طاح کارګرای چې نه لري تا حضور دې چې را بشريتا خبر دا واچري پورتو کې کولی تاسو ټو کې کولی قران pore مساله کوي عالم يرو مستفيض دې دنیا نيوي ني دې سورادر غريمون بخاري نه پرونا مكن ناو فلال مكنه طاقت پام ورته صورا منگ علاق کردی پخوادی ندر پیرو مکہ نام فیل آب چاگئی لمنگ زائر ور کردو طاقت و قوت انوار کردو او دنیا کې ماہا کا طاقت و قوت لم نمکن لکوم تاسو لمنگ آگا چانچ طاقت ندر کرد اگا دیر مالدار ادلتونو اگا دیر طاقت و قوت موڑا کردو نش مسلمان دیر انا ازاق قائم کردی جیپا اغه تو شپوله کې راځي الله تعالی ازه تمه ګی چې کله مړه چنده ومه نو عقل راځي شي زه کله کله ځم پوري دا ځل په ټول نو تاړم نو زه کېنم ان چې پوري نه لومم نو به له نه شي دا خطوس پیډي توش لیږه وشتي دا له د مننګو کار وو او لنګ ش مننګ پذر کې دا دا غاړه لش کلمات لش ایتونه د ثورتې انغام فزر کراوي او دا کډو ساتي چې زماره شته زماره دې الحمدلله زدارساینه کوم زماره دې بیماری غم مصیبت باغنه کوي لا کا شفا لذر الله زماره او په زوږه دې مددګار انما وله او واحد زماره دې دوڑے را کے جوڑے میں الحمدللہ آہم زمان رب دے پاک دے سبحانہو زمان رب دے مشکان تی سواید اعظم تعلیت و تعالیٰ امم ایجی خون زمان رب دے لا الہ الا ہوں نشتے حاجت ذرکورو لبی داغنا برجہ توڑی بچارم زمان رب دے انہ سلاتی و و محیع و ماتی ذ اګر تاسو مين باغیت د بدن دمال د بدن اګل انا فنو شان د بدن ګانم ماهای جنما ما مات لا شئی کرا اعلان کوم نيشته روزرات دای چې کله ته پوخه نو تاسو نو سمځی او طاقو ملایکړه طاق تپدا پتنو کې د عام کوم څهشته ااظار کلیمات لک چټل صورت پہ الله بیان کرے او پانه دلائل ذکر کړي زار کلمات دکم نکاسه کې په سورته مائده کې مافیل کړه شروع مسلې تحریمات او عبادت او تحریمات الله انظر لله انظر لله عبادت دایي صورت علیمران کې تزید بنه دنیا او الله دو اذانید عبد الله دفض شوږي او ده جماعت تنظیم او استعداد بقره کے پده مال لگول او ده مجاعت تریننگ رسول دشتین اگران اداور تورید دار سورت در برنوان دے او در انسان دوڑیجی یو انسان جو رول پا صورت دے لگت سورت نساء کے تیرسان او یو انسان جو رول پاکی دے لی اغیر سورت بقراء اول اول امران اول او نسائل کے داغے منس کے دعا ایلہ ایلہ او اصورت انام کھول چی دات از دکی نستاقی لبکر کشی انتوہ بیا لا ای روگو نا روگانا سعاج دے